Det vi hører her er den såkaldte Østpreussen-lied, altså en nationalsang for en nation, som ikke eksisterer mere. Landet eksisterer selvfølgelig sådan rent fysisk, men det samfund af forsvindsvis tysktalende er gået til grunde. Det gjorde det på ganske få måneder i slutningen af 2. verdenskrig, da 10 millioner mennesker fra Østpreussen, men også andre tyske områder, såsom Pommern, Slesien, flygtede mod vest fra Sovjetunions hære, var på vej for at nedkæmpe Nazi Tyskland og straffe de mange forbrydelser som tyskerne havde begået mod civile befolkningerne i øst. Tyskernes katastrofe, sammenbruddet i øst 1945. Det er titlen på en bog som du har skrevet Sten Hansen. Den er udkommet i efteråret 2015 på nyt nordisk forlag. Du er oversætter, forfatter og foredragsholder og har tidligere blandt andet udgivet mod Berlin, om de allierede strategi om at bombe Tyskland til overgivelse, som vi jo tidligere har behandlet her i programmet Hitlers Æsler. Ole, hvorfor har du skrevet bogen? Du kan sige, at der er to grunde til at have skrevet bogen. Den ene, det er sådan min lange interesse for Tyskland. Det er tysk historie, og det er tysk historie i det 20. og under 2. verdenskrig nok affødt af, at jeg er vokset op i kølvandet på den anden verdenskrig, og der har tyskerne jo været the bad guys, hvad de jo også overordnet set var i den krig. Men jeg bliver nysgerrig efter at finde ud af mere om tyskerne, hvem de var. Og der er det her, de tyske østområder, hvor er så er det, jeg har beskæftiget mig mest med. Det er noget, som jeg har fået interesse for, blandt andet fordi, at vi jo har haft en del år nu en diskussion i Danmark, om vi behandlede de tyske flygtninge ordentligt i slutningen af en verdenskrig. Og der synes jeg så selv, at det er at de 250.000 af dem kom jo til Danmark. Og der synes jeg selv, at det er alt for snævert kun at se den problemstilling som en dansk ting. Jeg vil godt se det i sammenhæng med, hvad der skete ude i, i, uh, i Europa, Nordeuropa især, og der er, det har så ført mig til Østpøjsen. Så jeg synes, det var noget, at jeg, jeg ville, vide, ville, ville vide mere om, og det er noget, som vi i Danmark egentlig skulle vide noget mere om, de områder derovre. Det er den anden grund. Det er en, en ren wow-ting. Fordi jeg begyndte jo, at tilfældige mærkelige omveje kom jeg frem til, til nogle personlige historier. Øh, fra folk, der stammede derfra, eller som havde været over under krigen. Og da jeg begyndte at høre dem, øh, hvor utrolige, usandsynlige og forskellige, ikke mindst de var, så tænkte jeg, wow, det her det er en historie, der skal fortælles. Så der er både den personlige, og så er der den sådan mere historikernes, at det her, det skal vi vide noget om. Godt. Prøv at beskrive Østpreussen før krigen. Hvordan så landet ud? Det er et, et land, altså et landområde. Det er jo en del af Tyskland. Egentlig det oprindelige Preussen, som endte med at dominere store dele af Tyskland og samle Tyskland i 1800-tallet. Man kan sige, at resterne af det kongerige, det var den her... Uh, provins Østprøjsen. Den er større end Jylland, mindre end Danmark. Uh, det er et ret fladt land, man kan igen sammenligne med Danmark. Det går jo op og ned i Danmark. Der er bakker, og der er landbrugsland, og der er skove, og sådan var Østprøjsen også. Uh, folks erindringer om Østprøjsen er tit lidt romantiske, dem jeg har snakket med i hvert fald, fordi de var børn og unge, og, og de ser de smukke sider, Strandene, de enorme klitter ude mod Østersøen, skovene, søerne, landbrugslandet, hestene. Østpreussen var kendt for sine heste. Det var et enkelt liv, som børn egentlig havde det rigtig godt i. Men der var en anden side. Østpreussen var økonomisk set udkantstyskland. Og det blev værre før krigen sådan historisk set kan man sige, er en del af en europæisk arbejdsdeling, som ikke er aftalt eller planlagt, men hvor Østeuropa leverer landbrugsvarer, og industriproduktion især foregår i vest. Og når vi kommer op i 1800-tallet, så sker der jo det, at det europæiske landbrug bliver meget hårdt presset af amerikansk hvede. De dammskibe, som sejler millioner af emigranter til Amerika, de har landbrugsvarer med tilbage. Så det europæiske landbrug bliver hårdt ramt. Det vil sige, at Østpreussen bliver hårdt ramt, for det er et landbrugsland. Efter Første Verdenskrig, der mister Østpreussen forbindelsen til resten af Tyskland, fordi Polen bliver genoprettet som stat efter at have været af landkortet i 150 år. Og øhm, det gør den østpreussiske situation endnu værre. Fordi nu bliver det endnu dyrere at afsætte de her landbrugsvarer, som er under hård konkurrence i forvejen. Og derfor er Østpøjsen sådan, sådan en, en, en tikkende erhvervskrise, kan man sige. Det er et land, der økonomisk set har problemer. Og vores situation bliver værre og værre. Det kan man måske også se øh, politisk. Fordi der sker jo en udvikling fra, at man er måske sådan øh, en socialdemokratisk starten af 20'erne til at blive mere og mere pro det er rigtigt, at øh, efter, efter Første Verdenskrig, der er der en, et skal vi sige, socialdemokratisk øh, flertal i befolkningen. Og det udvikler sig til, at øh, Østprøjserne stemmer mere nazistisk end andre dele af, af Tyskland. Ved det sidste valg i 1933 marts, der er det mere end 55 procent, der ja. stemmer nazistisk. Og det er det højeste andel af nazistisk på, øh, stemmer på NSDAP, der ja. er i østprøs. Østprøjserne for at vide, at Versailles-traktaten er en stor uretfærdighed mod Tyskland. Det er der jo så andre, der også vil give dem ret i. Historikere senere. Versailles-traktaten har jo været under, under beskydning af historikere og også økonomer i, i samtiden for at efterlade Tyskland fattigt. Og når Hitler så kommer og, og siger, at, at det er en stor uretfærdighed, så er den her Versailles-traktat, så er de tilbøjelige til at lytte, og der er mange, der lytter. Og det hører jo også med, at Østpreussen er et af de steder, der har mistet territorium. Øh, det, det nordligste Østpreussen, nord for Memelfloden. Jeg bruger de gamle tyske navne her, det er dem, jeg har skrevet med. Øh, og, og nu er vi tilbage i, i, på et tidspunkt, hvor det var tysk, så jeg kalder floden for Memel. Og der er en ordliste, så man ja. også kan se de polske og russiske navne. Nemlig, øh, nord for Memelfloden, der ligger der det, som tyskerne kalder Memelandet, og som Litauerne kalder Lille Litauen. Og det blev efter øh, Første Verdenskrig, der blev dette område administreret af franskmænd. Øh, det var noget sejrherrene vedtog, at franskmænd skulle administrere dette område. Og de overlod det senere til Litauen. Og det opfattede tyskerne som en stor uretfærdighed. Men der er også en, en, en helt anden national strømning ved det, at der er jo rigtig mange stednavne i Østpreussen, som jo... Øh, ifølge øh, de østprojlser, der bor der på det tidspunkt, ikke er tysklængende nok, så de ændrer de stednavne øh, ja. til at blive... De fortysker dem simpelthen. Ja, det, det er noget, der kommer ovenfra. Øh, de de øjenvindende, jeg har talt, har talt med, de bruger typisk de gamle navne. Altså en, en landsby som øh, Lenkeninken, øh, som ligger op i det nordlige, øh, den... Øh, den bliver til Grås Lengenau, og en, der hedder Pilkalen, bliver til Schlossberg. Og hele det nordlige Østpreussen, også Memelandet, der er et sted, hvor Litauer og Tyskere har levet blandet igennem århundreder, ligesom de har levet blandet med polakker i den sydlige del. Den østpreussiske dialekt nede i, i de masuriske øh, søer øh, har stærke polske elementer. Og, og oppe i den nordlige, som jeg især beskæftiger mig med, øh, der er de jo også gift ind imellem hinanden. Man kan se det på mange efternavne. En, der hedder Eva Serrat, for eksempel, øh, i, i min historie, det er, det er et, et litauisk navn. Prøv at fortælle lidt om de der områder, samfund, som du øh, bruger som cases i, i din fortælling. Ja, altså, jeg, jeg befinder mig især i bogen oppe ved, ved, ved Memelfloden. Den landsby, som mange af mine øjenvidner kommer fra, det, den hedder Unter-Eiseln. Det er en landsby, hvor at, øh, der er en del, der er udvandret fra efter Første Verdenskrig. Øh, før og efter Første Verdenskrig er de udvandret til vestlige egne af Tyskland og, og til Amerika, fordi der har manglet arbejde. Øh, samtidig er der kommet andre til. Folk, der ikke vil leve under det litauiske styre nord for floden, de er kommet syd for den og har slået sig ned i Unter-Eiseln. Øh, det er en landsby, som er heldig i kraft af, at der er nogle meget energiske folk, som siger, at, at det her, det går bare ikke. Vi, vi, vi er nødt til at, at gøre noget ud af den her landsby. Vi kan ikke savværket lukke. Landbrugsproduktionen har det hårdt. Vi må gøre noget. Så for det første, så sætter de i gang i landsbyen. Det er blandt andet kroegeren, som får bygget et vandrehjem sammen med andre. Blandt andet omrejsende tømmersvinde, som hjælper med at lave stole. Uh, og igennem 20'erne 30'erne, der udvikler Onser sig til et feriested, uh, lige så stille og roligt. Det skal udvikle sig endnu mere til et kursted fordi nogle læger finder ud af, at det er jo sundt med luften der, og der er et skønt landskab med indlandsklitter og hede uh, uden for byen. Så den er ind i en proces, hvor at, uh, man kommer fra det her kriseramte landbrug og, og, og træproduktionsafværk, ob bewähert sich in Richtung a, daß hier det ko blit ferstet. Polen heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Volltruppen geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. von jetzt ab Det vi hører her, det er Adolf Hitler den 1. september 1939, hvor han i en, i, i en propagandatale forsøger at bilde befolkningen ind og verdenssamfundet at, ind, at overfaldet på Polen, det er rent selvforsvar. Det er Pol polakkerne, der har angrebet Tyskland. Øhm, han, han siger blandt andet, at, at tyskerne bare besvarer den polske og at enhver bombe nu bliver gengældt med en bombe. Og det er naturligvis løgn, som masserne desværre ikke rigtig gennemskuer eller ønsker at gennemskue. Hvad er egentlig stemningen i Østpreussen, nu hvor krigen endelig kommer? Mange Østpreusser har jo også hetset imod Polen i mange år, fordi de er irriteret på den der korridor, øh, som jo skaber alt muligt. Der er jo, der er jo, der er jo og andre ting. Man kan jo ikke bare passere til Tyskland, hvor de jo rent faktisk skal sælge nogle af de her varer. Så, så de har jo hetset imod den her korridor i mange ja. år. Hva, hva, hva, hvad siger man egentlig i Østpreussen, når nu kommer krigen endelig? Jeg tror ikke, man siger, at den endelig kommer. Fordi den almindelige stemning i Tyskland var ikke begejstret for krigen. Man var begejstret for Hitlers økonomiske resultater, uden at være klar over, at de byggede på lånte penge, og at det var en boble, som kun kunne ende med det store finansielle sammenbrud, eller en krig, hvor man måtte røve sig til det, man ikke kunne låne eller købe sig til længere. Den økonomiske sammenhæng gennemskuede folk ikke. Krig var noget, man var meget lidt begejstret for i Tyskland. Man må ikke lade sig narre af Goebbels gamle propagandafilm, som i dag er billedsiden til tv-dokumentarer i lange baner, de viser jo det, som Goebbels gerne vil vise, nemlig en begejstring. Der er ikke billeder af den anden stemning. Og man skal huske, at i 1939, der er vi kun 20 år efter Første Verdenskrig. Vi er 20 år efter en krig, Første Verdenskrig, hvor 700.000 tyskere er sultet ihjel på grund af engelsk flådeblokade. Der er masser af tyskere, der er døde i skyttegravene Også i under er der mange, der er døde i den krig. Byen har været under russisk besættelse i Første Verdenskrig. Fordi var faktisk lå så yderligt, så det var, det var faktisk et af de relativt få steder på tysk jord, hvor der rent faktisk blev udkæmpet krig og kampe. Ja. og man kan se gamle finde det på, på, på nettet, gamle postkort af de østprøssiske byer, især i det nordlige, hvor byerne er ødelagt af kampe. Så den tyske befolkning var først og fremmest bange for, hvad sker der nu? Nogle af mine øjenvidner en, en snakker om en uhyggelig stemning i huset, en anden fortæller om, at hendes mor var, havde svært ved at holde tårnen tilbage, og de skulle hen til fotografen og have taget et pænt billede af de to piger og mor, så er far kunne få et anstændigt billede med i krigen, når han nu skulle det. Så øh, krigsbegejstring var ikke stor. Æh, havde Hitler... Fået organiseret, at den polske korridor kom tilbage til, til Tyskland uden en krig, så Østpreussen igen hang sammen med, med Tyskland. Hvad der ikke kunne lade sig gøre, selvfølgelig. Det er, en, det er en utopi at tænke sådan. Men hvis man forestiller sig det, så er jeg helt sikker på, at han ville have fået endnu flere stemmer i Østpreussen. For hvis der var noget, de ville, så var det at hænge sammen med Tyskland. Det, der så sker nu, det er jo, at Polen bliver nedkæmpet, øh, og, og, og så sker der også det, at faktisk dele af Polen bliver jo faktisk annekteret ja. af Østpreussen. Hvad er det? Det er området syd for, øh, syd for Østpreussen, ned mod Varsjava. Det bliver øh, delvist indlæmmet i Østpreussen. På sigt skal det i Østpreussen. Øh, Østpreussen blev ledet af, af Erik Koch, som var en meget fanatisk nazist, og øh, en meget, meget grådig nazist også. Helt til det sidste sørgede han for, at at øh, i det belejrede østprøjsen i 1945, der var han ved at få indrettet sin lejlighed ind i byen med en bane, så han hurtigt kunne komme, en så han hurtigt kunne komme væk med en flyvemaskine, og han havde to evakueringsskibe til sig selv og alt sit tyvegås. Og elskerinerne. Og elskerinerne og alt det der. Altså han var en helt igennem frygtelig, næsten en parodi på en ond nazist. Og han øh, ender jo faktisk sine dage i et Pols fængsel. Ja. Han, dør, han bliver rigtig gammel. Han dør faktisk først i, i 1986, så der ja. findes faktisk nogle billeder på YouTube, hvor man kan se ham øh, for, øh, forklare eller bortforklare sig øh, ja. og, og, sine, og sine handlinger. Øh, men, men det der jo så sker nu her, efter øh, at Polen er, er blevet overfaldet, og man har nedkæmpet den polske her, ja. og øh, Sovjetunionen og, og Tyskland jo har delt Polen mellem så de har jo delt ja. rovet, så sker der jo stille og roligt en, en opbygning øh, til det næste, den næste del af 2. verdenskrig, kan man sige, på Østfronten, nemlig ja. Hitlers overfald øh, på Sovjetunionen. Og der sker der jo det, at Østprojeksen stille og roligt udvikler sig til en, øh, en, en lejr, en, en, en stor militærlejr, har jeg der beskrevet. Ja. Flygt med soldater og krigsfanger. Ja. der er jo et, et, et kapitel for sig, øh. Hvis vi lige tager dem, så er, er et træk ved både første og anden verdenskrig, at millioner af mænd rives op fra deres hverdag rundt omkring i Europa og bliver sendt til andre lande, hvor de skal udkæmpe slag og krige. De mangler hjemme i den lokale økonomi, ikke mindst i landbruget, som stadigvæk er, er meget manuelt. Og der kommer så krigsfanger. De bliver så flyttet, de her mænd fra andre lande, de bliver så flyttet ind og skal høste og hjælpe til på gårdene. Og øhm det giver jo en hel række meget absurde situationer sådan set, fordi konerne vil jo gerne have deres mænd hjemme, men nu kommer der så andre mænd i huset. Og i en række situationer, der træder biologien så i kraft og sørger for, at der opstår forbindelser, som aldrig ville være opstået, hvis det bare havde været deres egen mænd, der var hjemme. Og det, det sker rundt omkring i Østpreussen. Og jo længere krigen varer, jo mere ligeglade bliver de østpreussiske kvinder med de sanktioner, Øh, som man udsætter sig selv for, hvis man indlæder sig lidt for intimt med krigsfanger. Men, men det er heller ikke helt uproblematisk, at, at landet bliver fyldt op med soldater? Nej. Noget af det, som øh, har, har overrasket mig i, i researchen til den her bog, det er, øh, hvordan de tyske soldater også opfører sig, øh, når de er hjemme i Tyskland. Vi ved godt, at de har hervet. Nogle af dem, ikke alle sammen, men nogle af dem, og mange af dem har hervet, specielt i Polen og Rusland. Men øh, der opstår jo slagsmål og ballade øh, rundt omkring, når der er alle de her øh, mænd rundt omkring i Østprøjsen. Øh, 100.000 måske, øh, det er nok over en million soldater, der kommer til Østprøjsen. Det er ikke det eneste opmærksområdet mod Sovjetunionen, men det er et af de store. Øh, og der er jo lokale folk, som øh, i stemningsrapporter gennem de juridiske kanaler tilbage til Berlin, forklare, at, at nogle af de her tyske soldater, de ser altså øh, alt for lemfældigt øh, på den her kvindelige ungdom. Øh, og igen, længere frem, øh, der er, er de tyske soldater jo, de plønder, øh, også i Østprøjsen. Øh, hvad er der egentlig har overrasket mig? Men de, de har pløndret og ødelagt også. En af de ting, som øh, nogen måske forbinder med, med det gamle Østprosjen, det er øh, Hitlers unveskanse, ja. der lå nær byen Rastenburg. Øh, ja. hvad, hvad, hvad, hvad, hvad går den ud på? Hvad, hvad laver Hitler der? Han styrer krigen på Østfronten. Det er et vældig kompleks af, af, af bunker og, og indhegnet med der er landingsbaner og... og Hovedkvartersbygninger. Og det er fra Ulveskansen, at Hitler leder krigen mod Østfronten. Det er opført i det sydlige Østpreussen, og han kommer der til. jeg mener det er dagen efter, angrebet på Sovjetunionen er indledt. Og der bliver han så helt til slutningen af, af, af Østpreussen, kan vi sige. Lige før det går galt i november, så synes Hitler ikke længere det aktuelle hold, holde sig i. Ulveskansen. I november 1944. November 1944, ja, og, og uh, trækker sig så over på Vestfronten. Men han bruger rimelig meget tid der. Han uh, til, opholder sig det meste af tiden uh, i, i Ulveskansen, i de år, hvor krigen på Østfronten foregår. Og det er også der, hvor attentatforsøget 20. juli 1944 uh, finder sted. Ja. Das für Volksaufklärung Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verliest die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Mal vor der ganzen Welt die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in zwölfter Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Im Anschluss an die Verlesmation des Führers gab der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop von Beifall unterbrochen, zum ersten Mal der in Presse die deutsche Note an die Sowjetunion bekannt. Vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer schützt nunmehr die deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft Seite an Seite mit Finnen und Rumänen Europa. Italien spontan an. Eben... Vi rykker nu frem til det tidspunkt den 22. juli til tidspunktet den 22. juli 1941, hvor Adolf Hitler han beslutter sig for at lade Tyskland overfalde Sovjetunionen. Det er den operation, som hedder Operation Barbarossa. Og her er det vi hører her, det var den tyske nazistiske ugerrevy og mednyheden om Tysklands krigserklæring altså som den blev præsenteret i tysk Radio Großdeutscher Rundfunk. Og det var så den 25. juni, altså nogle dage efter. Tyskland er nu i krig med Sovjetunionen. Hvilken betydning har Østprøjsen under krigen? Ole Sten Hansen. Det har været opvarsområdet, og der, altså i kraft af, at det har været mod altså for Barbarossa-angrebet, der kommer krigen meget tæt på Østprøjsen. Ellers så krigen jo foregået på Balkan i Nordafrika, i Frankrig, øh, i Atlanterhavet. Og det ligger langt væk, og er en en ting for Østprøjserne, som stadigvæk lever i deres landsbyer. De mærker omkring opmarschen, og så selve Barbarossa-angrebet, at krigen er tæt på, men den fjerner sig jo hurtigt igen, fordi den rykker ind i Sovjetunionen længere og længere ind. Det, som man i første omgang mærker, når krigen som, det er fraværet af mænd, og det, at der er flere og flere, som falder, og det kommer der jo så beskeder om hjemme i landsbyen. Øh, det er jo på Østfronten, at krigen virkelig bliver blodet for tyskerne. Det er der, at, at langt de fleste tyske tab finder sted. Det er på Østfronten. Men øh, i den tyske økonomi og hjemmefront, der spiller Østpreussen først og fremmest en rolle som producent af madvarer. Tyskland var jo presset på madvarerne. Det var noget af det, som gjorde interesseret i at opretholde et velfungerende Danmark. Det var, at vi leverede en masse mad til tyskerne. Øh, der gav vi vores bidrag til, at Tyskland øh, fungerede under 2. verdenskrig. Og det var det samme, Østpreussen gjorde, først og fremmest. Vi talte før om, at der var jo Østpreussen blev større allerede, mens man havde delt Polen mellem sig, mellem ja. 19. Og, og Tyskland. Men, men faktisk så, så havde man også planer om at gøre Østpreussen endnu større ja, det ved skulle... det, at man erobrede. Øh, øh, del af Sovjetunionen. Ja, det skulle have været endnu større, og, og man begyndte også at flytte østpreussiske embedsmænd østpå øh, til at administrere nogle af de her besatte områder i Sovjetunionen. Men alt det er jo egentlig ikke noget, som befolkningen mærker. Der er jo ingen fordel ved at irore de her områder. Altså, de kræver besættelse, og så kan man myrde nogen, øh, hvad tyskerne jo gjorde i stor stil i de her områder. Men øh, der er ikke nogen umiddelbar fordel for Østpreussen andet end at, øh, at arealet vokser. Det vi hører her, det er katuscheraketer, også eller bedre kendt som Stalin-ørler. Det er det, det er det kampvåben, og det er det våben, som Sovjetunionen, Sovjetunionen bruger. Øh, ikke mindst i det modangreb, der jo bliver sat ind øh, stille og roligt, efter at øh, Tyskland har trængt Sovjetunionen helt øh, tilbage til de store byer Leningrad, Moskva og Stalingrad. Så kommer der et modangreb, og, øh, som lykkedes, og der er et stort slag omkring Kursk øh, på et tidspunkt i 1943. Og så går det ellers den anden vej, der nærmer de sovjetiske styrker sig Østpreussen, øh, og faktisk er det det første tyske land, der bliver europet, det er øh, Østpreussen. I sommeren 1944, der kan man i de landsbyer, som, hvor du jo kender nogle af de her mennesker, har talt med nogle af de mennesker, som, som kom derfra, der kan de mærke, at øh, nu nærmer russerne sig. Ja, den store operation i 1944, Bagration, hvor den røde her knuser den tyske hærgruppe Mitte, den ligger sådan lige syd og, og øst for Østpreussen. Efterårets store operation øh, lå nord herfor, hvor at russerne rykkede ind i Baltikum. Og der ligger Østpreussen så, skal vi sige, lidt midt mellem de operationer. Russerne kommer i efteråret 1944 en lille smule ind i Østpreussen, men ellers, men de bliver presset ud igen der, efter, den, efter det store øh, bagration operation. Og det her, det er noget, som Østpreuserne følger med i øh, på kort. De kan se, hvordan den røde her rykker frem, selvom det bliver forklaret med, at det er en strategisk og nu har vi bedre forsvarsstillinger, sådan forklarer den tyske propaganda det, men man kan ikke løve fra, at den røde her rykker frem. Og det, der så sker i de her landsbyer oppe med Memel, det er jo, at man øh, i løbet af sommeren begynder at kunne se blink på himlen øh, længere mod øst, og man begynder at kunne høre torden. Det er kanontorden. Øh, der er måske enkelte, der har håbet på, at det var torden værd til at starte med, men den holder ikke i længden. Øh, man er begyndt at anlægge forsvarsværker, pansergrav og skyttegrav. Der kommer K KZ-fanger til landsbyen og anlægger, bliver sat til at anlægge det, og der er Hitlerjugend-folk, som anlægger det. Øh, og der befinder landsbyboerne og resten af østprøyserne sig så i sådan et eller andet øh, besønderligt spændingsfelt, ingenmandsland, mellem en propaganda, der siger, at ingen sovjetiske soldater nogensinde kommer til at betræde øh, østprøysisk jord, hvad de er tilbøjelige til at tro på, øh, landsbyboerne. Øh, og så den kendskærning, at de jo kan se blinkende, de kan høre torten, de kan se, at russerne er på vej. Og der er en bekymring, Rundt omkring for, kan vi nu også stoppe det? En af dem, vi har snakket med, siger jo, at hun begyndte at tænke og stille spørgsmålstegn med, hvad det hele egentlig var for noget. Hun havde troet meget på, hvad hun havde hørt i skolen og fra partiet osv. Hun begyndte at stille spørgsmålstegn. hun sagde, at vi fik ikke rigtig, rigtig nogen svar. Måske spurgte jeg de forkerte mennesker. Du lytter til Hitlers aslør på Radio 24.7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag har vi besøg af forfatteren Ole Steen Hansen, der har er, der er skrevet bogen Tyskernes katastrofe, sammenbrud i Øst 1945, som er en bog, der handler om øh, sammenbrudet af øh, Østprøjsen, en tidligere stat, som ikke eksisterer mere, øh, som, hvor hele befolkningen jo, som det blev fordrevet, øh, efter at tyskerne brød sammen i, øh, i øh, foråret øh, 1945. Vi er nu nået frem til det tidspunkt, hvor øh, der skal betales en regning for øh, de krigsforbrydelser, som Tyskland øh, begik på Østfronten og øh, langs Østfronten. Sovjetunionen nærmer sig man kan de kan høre dem befolkningen der øhm, så starter jo spørgsmålet om evakuering hvad er det for nogle overvejelser man gør så? nazisterne har den overordnede helt kyniske øh, vurdering af situationen at soldaterne langs grænser vil kæmpe bedre hvis der er civile lige bagved dem hvis de har civile, de skal forsvare mod de her hærvende hårder fra Øst så vil de gøre en ekstra indsats for at holde dem væk. Har de en pointe? Ja, det må man jo sige. Øh, for øh, Soldaterne var godt klar over, hvad der var sket i Rusland. De vidste, at når russerne kommer ind, og det var ikke hvis, det var når russerne kommer ind i Østpøjsen, så vil de øh, herve, plønder, voldtage. Det var de helt overbeviste om. Øh, en af en, en storbror til en af dem, der optræder min bor, øh, i min bog, øh, var hjemme til jul 1944 og gav øh, sin lille søster en pistol for alle tilfælde skyld, uden at han nærmere beskrev, hvad det tilfælde bestod i. Øh, men det var, hun kunne skyde sig selv, hvis russerne kom på voldtaget. Og det var der rigtig mange, der faktisk gjorde, begik selvmord. Egentlig? Der var mange, der begik selvmord, da de kom. Men det som, øh, det som skete, øh, det er, der der, var, der er nuancer og variation, og det er noget af det, som har overrasket mig i researchen øh, her, at der er så mange forskellige måder, trods alt, at situationen er blevet håndteret på, og som enkelt mennesker har håndteret den på. Øh, der var noget evakuering fra grænseområderne i efteråret 1944, men de færreste blev evakueret vestpå til de vestlige egne af Tyskland. Nogle blev det med tog den vej, men de fleste øh, gik i de her lange træks. Og hvad er det? Og det er, er vogntog med hestevogne, hvor at de enkelte sogne øh, stiller under den e organiserede, forholdsvis rudi evakuering i efteråret 44, øh, opstiller de de her lange vogntog, som tyskerne kalder træks og tricks, og øh, øh, som er blevet, skal vi sige, ikonet for det tyske sammenbrud i øst, det er de her lange rækker af hestevogne. Og derfor der bruger jeg også ordet træk, altså ligesom glasnost, det er ikke bare åbenhed, det er den åbenhed, som forandrer Sovjetunionen under Gorbachev. Så er træk, det er de lange rækker af hestevogne, som øh, tyskerne i de østområderne bevæger sig væk med. Og de bevæger sig i første omgang længere ind i Østprøjsen, hvor de skulle opholde sig, indtil truslen var drevet over. Og derfor blev... Det meste af Østpreussens befolkning fanget i Østpreussen, da det sovjetiske angreb kom i januar 1945. Undervejs så er der jo også en ø, nazistisk velfærdstjeneste. Det kan jo måske lyde lidt selvmodsigende, når man nu tænker tilbage på, hvad, hvad nazisterne foretog sig. Ellers ja. men, at der var der faktisk en nationalsocialistisk volksvålfart, vol, ns farve. Ja. Hvad foretog de så? Det var en organisation, som var med til at give nazistpartiet rigtig høj prestige blandt mange almindelige tyskere. Det var dem, der tog sig af dem. De var i de tyske byer, som blev bombet. Der stod de om morgenen med, med varm suppe eller, eller butterbrød øh, til folk, der var blevet udbumpet, hjælp dem med at finde nye steder at opholde sig, som det nu kunne lade sig gøre. Og i Østpreussen, øh, der, når de her lange træks kom forbi, stod de og delte blandt andet cigaretter og snaps ud til mændene, og, og noget at spise til kvinder og børn. Og de var også med til øh, at hjælpe øh, kvinder og børn, som i et vist omfang, beskeden, men dog i et vist omfang, blev evakueret vestpå. Der var der så sådan betrøjer inden fra den her organisation med, som hjalp dem med at, at komme vestpå. Så det var en, en organisation, som... Mange tyskere i sammenbrud, der er nogen, der bekymrer sig om os, der er nogen, der tager sig af os, og det er så den her organisation. Han fejrer den sidste jul i østprøjsen i, i jul 1944. Den sovjetiske her nærmer sig, og det er ved at være slut med 700-800 års tysk historie i, i, den, i det her område. Øhm, nu skal Østpreuserne afsted. De er på flugt. Hvad er Sovjetunionsplanen? Øh, hvad har man tænkt sig med østprøjsen? Er det et, et område, der skal erobres, eller er det et område, der ligger på vejen mod Berlin? Et område, der ligger nord for vejen til Berlin. Det sovjetiske hovedangreb øh, i januar, hvor den store sovjetiske vinteroffensiv bliver indledt, øh, det går i grove træk fra Warszawa frem mod Berlin. Og det går hurtigt, og det er meget voldsomt. Øh, nord for dette angreb, der ligger Østpreussen, hvor der er mange tyske soldater. Og det er russerne nødt til at neutralisere, så at de ikke får et flankeangreb, så det her lange, tynde angreb frem mod Berlin, det er et langt, tynd i første omgang. For at den ikke skal blive afskåret, så tropperne ikke kan få forsyninger, så er de nødt til at neutralisere Østpøjsen. Og på sigt er det jo planen at erobre det, og ligesom Tyskland i øvrigt skal erobres, og så dele af Tyskland indlemmes i Polen og Sovjetunionen og alle de der grænseforskydninger, der kommer efter krigen, hvor at de tyske områder i Øst, ophører med at være tyske. Men planen med Østprøjsen, det er altså at, at besætte det, øh, og det foregår så med to fremstød. Øh, ingen gang den røde her kan være stærk overalt, øh, så den koncentrerer sig to steder. Øh, den koncentrerer sig om et angreb direkte vestpå, øh, langs nogle floder frem mod Königsberg, øh, i, altså hovedstaden i Østprøjsen, i, som ligger i den nordlige Østprøjsen, og så er der et angreb i det sydlige Østpreussen, som går ud på at afskære Østpreussen fra resten af Tyskland. Og det lykkes efter en 14 dage. Og, så er, og hvor er vi henne i tid nu? Nu er vi henne sidst i januar 1945. Der er Østpreussen afskåret fra resten af Tyskland, bortset fra en enkelt flugtvej, som nu bliver den eneste for 100.000 af civile Østprøsere. Og øhm, øh, den ligger mod Øst, i den sydøstlige del af Østbrølsen, der ligger en lang strandsø med en tynd landtange ud mod Østersøen på den anden side. Den er tilfrosset. Og over denne tilfrossende sø, der vandrer så cirka 450.000 Østprøjser med hestevogne eller bare til fods i 20 graders frost til at begynde med. Senere, da det begynder at tø, for det her, det var et par måneder, så vandrer de i, den, i vandet, som ligger oven på isen efterhånden, som det begynder at smelte, det er den eneste vej ud øh, fra det sydlige øst -Preuzen. Og de flygter så over på den her landtange, fri øh, ned til rundt langs danzig øh, til først Danzig, øh, og så videre til havnebyen, Godenhaften, Gaudinia i dag. Og det er så i der, at, at man især øh, sejler øh, flygtningene vestpå, fordi forbindelsen videre mod vest over land bliver afskåret af russerne, i deres forsøg på at, at sikre deres nordflanke mod det, øh, i, i Berlinangrebet. Og når nogle af de her ofte er det jo kvinder med børn, fordi mændene er jo i er soldater, så det, ja. det, det er de ældre mennesker, det er kvinder og børn, ja. og, og der beskriver du nu meget. Øh, øh, hårdrejsende og hjertgribende historier om, om kvinder, som øh, ikke kan få alle deres børn med ombord, og så truer de med at hoppe i, i det iskolde vand ja. øh, og for at få dem ombord, bord. det lykkedes heldigvis øh, i mange tilfælde. Ja. Det, det, er jo, det er jo virkelig øh, desperate situationer, ja. som er som finder sted, altså dramaer, der finder sted på havnen i Gothenhavn, og Pilau, som ja. er den anden flugtvej. Ja, det er så uh, Pilav er, den, er den nordlige havneby i Østpøjsen, som har en forbindelse til Königsberg i, i også i et par måneder, øh, hvor at, at der også kommer flygtninge, men også mange soldater bliver evaku evakueret den vej. Øh, men altså, de her. Der er, der, er en, der er en kendt bog om det tyske samfund, der hedder. Øh, hvad hedder det? De die stunde der altså kvindernes time. det var kvinder fra store teenagere til kvinder op i 40'erne som havde deres gamle forældre med bedsteforældre, onkler tanter og så børnene som var yngre end dem selv det var dem som pludselig stod og skulle redde alt i, i det her totale kaos Skit i aller en opruf, an unser folk, til at Was äh, für einen Aufruf? Einen Aufruf an Ihr Volk, Majestät. Einen Aufruf zum Kriege, der auf den Straßen, auf den Plätzen angeschlagen wird und in den Zeitungen erscheint. Die Stunde ist da. Aufruf zum Kriege? An das Volk? Und wieso an das Volk? Sache der Armee? Leise, no. Sehr wohl, Majestät. Aber das Volk wird die Armee sein. Das ganze Volk. schauen Majestät, da hinaus. Das Volk steht auf. Der Sturm bricht los. »Volk steht auf und Sturm bricht los«. Den senere general feltmarskal uh, Gneisenau han forsikrer her i en scene fra filmen uh, Kolberg, som er altså en propagandafilm, som Josef Goebbels får i, i 1944, som kommer i de tyske biografer i 1945. Han forsikrer den daværende preussiske konge, Friedrich Wilhelm III, at folket udholder Napoleons hærs belejring af Kolberg, som er en by i, uh, i Pommern i 1807. Det lykkedes ikke uh, Napoleons tropper og, og, og, og, og Europa-Koldberg, men man, man stod lige igennem. Uh, og det her, Folksten af und Sturmbrich-Klos, det er også en sætning, som Goebbels bruger i, uh, i, i, i de taler, han holder, propagandataler. Uh, lykkedes den propaganda på, på nogen som helst måde, Ål Hansen? I 1945, der er det kaos. der Når folket kæmper, det vil sige de store drenge kæmper i, øh, i Hitlerjugen, og gamle mænd kæmper i folkestormen, så er det fordi de skal. Ellers bliver de risikeret at blive hængt eller skudt. Der er meget få tyskere, som endnu tror på den endelige sejr i krigen. De fleste prøver på at overleve og komme væk, når vi snakker Østfronten. Og så er der selvfølgelig de 10.000 af tyske soldater på Østfronten, der kæmper for at give de civile en chance for at nå at slippe væk, og godt ved, at de ikke selv kommer til at opleve det. Øh, så der er ikke nogen folkeopstand, der er kun sammenbrud og nederlag. En af de steder, som, som ligesom kunne sammenlignes med situationen omkring Koldberg i 1807, det, det er jo Königsberg. Det, er jo, det bliver jo en festning, festung Königsberg, ligesom... Øh... Festung Breslau, af din anden festning. Ja. Hvad, hvad er der foregår? det, Hvad er ideen med det, og hvor længe kan man egentlig holde ud? Hitler han uddanner de her byer rundt omkring øh, til at, at være festninger. og det betyder, at de skal kæmpe til sidste patron. Og øh, det. Det kan de jo. Altså jo, man kan kæmpe til sidste patron, men. Men. Øh, men russerne er stærke. Når russerne vil. Når russerne har kræfterne til at gennemføre deres angreb, de skal jo lige bygge op til dem, fordi det er en, en kæmpe logistisk opgave at gennemføre den her erobring af Tyskland. Men når de har bygget deres styrker op, så trumler de bare hen over, hvad der er tyske forsvarsværker. Så de steder, hvor fæstningerne holder ud, bortset fra, at, at soldaterne kæmper øh, hårdt, så er det mere et, et udtryk for, at russerne endnu ikke har kræfterne til at sætte det fulde angreb ind på det sted. Hvad bliver Königsbergs skæbne? Königsbergs skæbne bliver, at den bliver erobret til sidst på ret få dage, da angrebet endelig kommer. Og under øh, den russiske besættelse, øh, det vil sige, vi snakker om et par år, øh, inden at den sidste tyske er vækst fra Königsberg, der sulter hovedparten af de tilbageværende ihjel. Undervejs er der jo også det, at den tyske krigsmarine faktisk foretager en... en, en øh... En evakueringsoperation, hvor man sejler folk væk fra, fra Goldenhaven og piler og sådan noget. Øhm, og det, det er jo det er en million, måske flere, som man faktisk får, får sejlet væk til, til, er, til, til, det, det, til Tyskland. Til Tyskland og til Danmark. København er egentlig de store evakueringshavne. Øh, Kiel, Svindemønte og andre. Men øh, det er en helt enestående operation i verdenshistorien, hvor man i vinterstorme øh, over lange afstande, for evakueret øh, over en million mennesker. Øh, Krismarinens eftermæle øh, har man forsøgt at gøre en lille smule bedre ved at, at regne med, nogen med to gange. Altså dem, der første omgang blev sejlet et styk ned til danzig og så videre senere. Øh, så så er blevet noget overdrevet. Men øh, man har også i øvrigt øh, set lidt bort fra, at øh, Krismarinen brugte en del af sine ressourcer på at evakuere forsøgsmateriel og torpedoer, og andet krigsgrej, som sådan set ikke rigtig var nødvendig længere, fordi krigen var tabt, også den ude i Atlanterhavet. havde. Men bortset fra sådan nogle ting i den kaotiske situation, så må man sige, at krigsmarinen gennemførte en helt enestående redningsaktion, hvor de fik reddet mange mennesker, som ellers var blevet slået ihjel. Øh, eller døde af sult under sovjetisk besættelse. Og der er selvfølgelig skibe, som blandt andet Vilhelm Gustloff og, og andre store skibe, hvor tusindvis af mennesker bliver øh, druknere i det iskolde Østersø. Ja. Øh, men om man går status, så er øh, det er faktisk sådan, at langt de fleste faktisk slapper øh, slap sted, selvom at øh, vilkårene under flugten var rejsefulde. Det beskriver du også i din, i din bog, at øh, den overfart, de var overfyldt, de kunne ikke... Der var ikke mad, de, man kunne ikke komme på toilettet, der var frygtelig stank, øh, og, og, og det er sådan hårdrejsende, øh, øh, det de måtte udleve, udleve for at komme væk. Ja. Øhm, men, men det, man vil sige, det var jo de heldige, dem der slap væk. Ja. Så var der dem, der blev tilbage, dem der blev überrollt. Ja. Hvad vil det sige at blive yberholdt? Det vil sige, at man bliver indhentet af den røde her, og så kommer til at leve fuldstændig på... Den røde hærs noget leve eller dø, skal man sige. Dem, der blev tilbage, det var gamle, som ikke kunne komme afsted. Det var handicappede, som ikke kunne komme afsted. Det var folk, som ikke nåede det, for evakueringen af de tyske østområder kom jo, eller flugten kom alt for sent i gang, fordi man skulle jo have de civile, så soldaterne ville kæmpe. Og så var der en række personer, som var overbevist om, at russerne ikke var så slemme til dels på baggrund af personlige erfaringer. Det har jeg eksempler på i bogen. Øh, så der var forskellige årsager til, at øh, sammenlagt omkring 2 millioner i alle de tyske østområder, også Slesien, Pommeren, Sudederlande, øh, blev øh, tilbage. Og, og, og deres skæbne blev grum. Altså fordi, at russerne virkelig tog hævn for alle de ødelæggelser og alle de mord og drab, der var foregået i Rusland i Sovjetunionen. Øh, det fik tyskerne lov til at betale, og det var især de første, de mødte, der fik lov til at betale den højeste pris. Og det var Østbøjser og folk i Pommern, Slesien. Og mange, altså mændene blev jo som oftest, eller i mange tilfælde skudt, øh, decideret henrettet, og kvinderne, de blev simpelthen voldtaget. Ja, øh, rigtig mange. Altså, tallene er jo grotesk høje. Altså, man snakker om, måske to millioner, måske to en halv millioner, altså sådan en usikkerhedsfaktor på en halv million voldtagende kvinder, den siger jo noget om, hvor svært det er. Jeg har også talt med folk, som jeg kan have mistanke om, er blevet voldtaget, men der kommer man ind på noget, som dengang var et stærkt tabu, og som stadigvæk er det. Det er fortrængt. Det er fortrængt, og det vil man ikke tale om. Nogle vil fortælle fortæller og tale om det, men det er de færreste. Og mændene, mange blev jo med til Sovjetunionen, for at være med til at bygge området op igen. Som krigsfanger? Som krigsfanger, ja, eller som civil. Altså, der, var få, der var mænd tilbage øh, i området, ikke mange, men der, men der var nogen, og de blev så typisk slæbt, slæbt med til Sovjetunionen. Og det hele ender jo med, at øh, stort set alle tyskere bliver udvist i årene derefter. Dem, der er tilbage i, i Østprøjsen, øh, området bliver delt op med, så at den nordlige del af Østprøjsen bliver til Kaliningrad -klave, en klaven, og den øh, sydlige del kommer ind under Polen og dem, de fleste af dem oppe i den nordlige del, i den russiske der dem, der er tilbage som ikke er døde af sult og sygdom de bliver sendt ud, så det bliver et, et fuldstændig tyskerfrit område i Polen, den sydlige del, der er der nogen, der bliver tilbage og vælger at blive polske statsborgere, men det er et meget lille mindretal. Så der er stadig enkelte tysktalende tilbage i området? Jeg tror godt, man kan finde nogen stadigvæk, men det er ikke ret mange. For deres børn, dem der blev tilbage, børnene valgte i mange tilfælde senere at udvandre til Tyskland. Lige efter sådan en krigens afslutning, altså mange af de her mennesker, de flygtede, de flygtede jo simpelthen til det øvrige Tyskland. En hel del kom til Slesvig-Holstein, andre til mecklenburg vorpommern det der senere hen blev en del af DDR, altså de nordlige områder, og sikkert også andre steder i Tyskland. Øhm, det var også en hård tid, kan man sige, fordi man var jo flygtning. Dels havde man tabt krigen, tilværelsen i Tyskland var hård, men man var også revet op fra sin hjemstavn, og der var ingen udsigt til, at man nogensinde kom tilbage igen. Ja, Tyskland stod med et voldsomt flygtningeproblem efter den 2. verdenskrig. Man skulle have 14 millioner flygtede og tvangsfordrevne øh, integreret i det, som nu var Tyskland efter krigen, nemlig det, som blev til DDR, og det, som blev til, til Vesttyskland. Øh, generelt så øh, så man ned på flygtningene. Øh, mange gange boede de i lejre, sådan efterhånden, som så man fik dem organiseret. I første omgang var det jo alle mulige steder, på lofter og i klasseværelser, og der kunne bo fire familier i et, i et skoleklasseværelse øh, i, i Slesvig-Holsten, hvor de så, de havde jo heller ikke så meget med, kan man sige, så de fyldte ikke så meget med, med sofaer og stole og den slags. Du siger, en tredjedel af dem, der faktisk kom til at være i Slesvig-Holsten, det er flygtning. Det flygtning, ja. Så øh, det var et, et, øh, et kæmpe problem, tyskerne havde. Og som sagt, der blev set ned på flygtningene, de havde ofte en lavere levestandard end de hjemlige, men det lykkedes dem efterhånden at blive integreret i det tyske samfund, og de flygtninge, jeg har talt med, har ofte klaret sig ganske godt. En er blevet general, den anden har været med til at bygge tunnelen under Elben. Mange ikke desto mindre havde ar på, på, på sjælen og på lægemidlet, øh, selvfølgelig, ligesom alle andre tyskere, ja, der havde været ja. i krig. Ja. Øh, du fortæller også en historie om, om nogle, øh, en situation med nogle ældre kvinder fra Østprøjsen, som mødes på en restaurant. Øh, tror, det tror jeg var i 90'erne, i, i eller i 90'erne, ja. eller jeg kan ikke huske, hvor det hvor, hvor, hvor, hvor, hvor ham, der er kaffeejer, som siger, de kan ikke glemme øh, den gamle tid, de skulle se at komme videre. Ja, det synes jeg var en lidt respektløs øh, udtalelse. Øh, jeg ved, at flere af dem øh, er begyndt på deres gamle dage at drømme om det. Dels slugten, dels øh, barndomshjem i Østpreussen. Det, det vælter frem, ligesom det kan gøre. minderne fra krigen kan vælte frem på krigssejlere, på koncentrationslejrefanger, på modstandsfolk, på soldater så gør det også på de her øh, civile veteraner, vil jeg kalde dem, som oplevede Tysklands sammenbrud. Det ligger som en tidsindstillet bombe i sindet, alt det, som de oplevede dengang. Og politisk er der jo truffet en beslutning om, at de østlige områder er for evigt tabt for Tyskland. Ja. De kommer ikke tilbage igen, medmindre de har lyst til at flytte tilbage og være polske eller russiske statsborger. Tak skal du have, Olsten Hansen. Du forfatter til bogen Tyskernes Katastrofe. Sammenbrud i Øst 1945, der er udkommet på nyt nordisk forlag. Denne udgave af Hitler's er Hitlers Aseløg slut. I teknikken sad Jesper Vest. Jeg selv hedder Jarl Korte, og alle programmer i serien kan podcastes via Radio 24 hjemmeside øh, www.radio247.dk Vi slutter med et nummer af øh, den svenske øh, Sarah Rine, Sarah Leander. Davon geht die Welt nicht unter, som var et, et stort hit i under krigen. for i dag. Mensch der mich versteht so hab ich manchmal voll sehnsucht gepflegt. Tja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah sieht man niemand mal auf Krat einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder im Blau geht man drüber unbald runter wenn uns der Schädel auf praat davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebracht. Under deaver, you're not